اغن رظیم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تلك الكتاب الحكيم كل جي روم کې بشارت په فتح سرورې جملہ فاتحہ شو سورہ لقمان کې وی چې اصول صورت سورته لقمان پکې جاری کې دي چې د ملکونو کې دین راشي الف لام میم الله پوي پمان تلک آیات الكتاب الحکیم د اپدی سورته آیاتونه داوی کتاب دی چې ډېر ډک دی د حکومت نا اوثم ورحمت للمحسنين هدایت ته په دنیا کې او رحمت ته د پار د موحدین او الزینا یقیمون الصلات دا کیسان دی چپس دو توحید نا پابندی کی دو مانزو او ادا کئی زکاة تو کاغا پاکوالی دو مال ده او کدو بدن ده و هم بالاخرت هم یوقنون او دی پاخرت بانده هم یقین کو انکی دی اولائی کان علاو من ربهم دغه سلور صفاتونو ول خلق چې په سما لرز دي د خپل رب نه په دنیا کې اولایک هم المفلحون همدغه کسان کامیاب دي په اخرت کې او من الناس مےشتری له مقابل کې نور خلق دي بعضې د خلقو ناروغ دي چې خریداری کوي د شیطانې د خبرو مال ورکی او د شیطان او د گمراهي خبرې اخلي کوټه راوړي دی زللان سویل الله چې گمراه کوي خلق د الله د دینه بغیر علم بغیر د دلیل او د تحقیق نه وي اتخذها او دا اللہ دین یعنی ولی دے پتوکو سرا ای پولی خان دی اولائی کلوم عذاب مہین رسوا دا, دا سی خلقو دا پانا عذاب دے رسواکو ان کے دا قدید دا تو قدادی و ایزا تتلع لے کله چې بیانول شي په ځبانه آیاتونه زمونږه توحید وللا مستكبرن رواودي لوي کوونکه موږ یې مسلو تاجت نشتا کلم یسمعها داسې توبوي چې درو ساورې دلې نه دي کنافيو زنه وقران اګمربت پلگی توبوي چې په غوګونو کې بوج دې فبشرو بیعذابن علیم دیر جنت پتا ماده زیر ولور کان پازاب دردناک سران ان اللزینا منو عاملو الصالحات بیشکا کسان چیمان روڑو عامل کئی صالح گمرئی پکنشتا لهم عذا جنت النعیمی زید پار جنتنا زنعمت حال دین بیا مې شبې پدې کې وعد الله حقا وعد کړز الله وعده رشتیا او هو العزيز الحکیم او دا الله غالب ذاته دشمنان هلاک کړي او ډېر لوی حکمت تواله دنیا کې ولې مهلت ورکي دکمه یتونه پد باندې بدلګي دار توحید یتونه ګوره عقلی ذلیلنا حلق السماوات بغیر یامدن تراونا الله پیدا کړی دي اسمانونه بغیر دستنونا نه تاسو وینه و القا فی الارض رواسیاں تمید بكم او غرزولی پزنو کا چی حرکتن کی ذرا نغرنا چې حرکتونو کی پتا سو بیا په کې و یوځه او بس بیا من کلذابہ اخوار کلی دی پدیزمکا بانده هر قسم زنده سر فانزلنا من السماع ایمان اللہ ایمونگ نازلو دا سمان نوب فانبتنا فی من کل زوجن کریم پزرغنو منگا پدیزمکا هر قسم جوڑه تازه تازه هازا خلق اللہ دا ټول د الله جوڑ شوی سیزو ندی فارونی ما ذا خلق الذين من دونه نوخه ما تغصو چې جوړ کړی دي یا کسانو چې بغیر د الله ندي بل زالمون فی ظلال مبین بلکې دا ظالمون مشرکان په خکاره گمراه کیږي د عقلی دلیلونو یې څومره خایستو نو الله یې اوستا کیسې نه دي د دنیاخه واقعات د حضرت لقمان او پاره کې اصول بیان کړي جدا اصول په ملکي جاری کې نو اسلام ورش ولقد آتا نع لقمان الحکمت او یتنن ورکلیو حضرت لقمان لا دا کل منده خبری اشاره کوي چې دا توحید هر ځای معنی لري څومره حکیمان او خیاران دنیا کې تیر شویل ارم توحید معنی له نتيول نه معنی هغه حکمت داو انشکر ل لله چې دا الله بندگی کاوه دله حکمت او مې شکر فین ما اشکر لنفسه او چا چې دل لا بندگی وکړا نو د دې फायदा د زغپل زانده او من کفرا او چا چې انکار وکړ نو شکرې وکړ نو د الله نقصان نشي کوله ف ان الله غنیون بیشکله به نیاززه حاجت یې نشته حمید او استغفر دې وای زقال لقمانو لابنه دا شکریا دا او یاد کا چې وې لقمان خپل زیته چې مسله با د توحید کې مسله اول د خپل کور شورو کې چې کور اسليو شي او تا باندې دا اولاد حق ده څنګه چې تا په حق شته نو د اولاد هم پتا باندې حق دین چ حضرت لقمان یاد اقی کنا بل بلنه څل کور کې وتا وی کا چې وی لقمان پلزیتا او هو او دمن نکود شرکنا واز منعته وی مکا یا لا تشرک بال ای بچیه زمان شرک مکا واذ الله سره ان الشرك لظلم عظيم بې شکه چې شرک ډېر لوی ظلم دی دا مې تاسو ته حق بیان کړه والله وي زب استازي ته حق بیانوم چې د مور او پلار سره احسان کړه و وصین الانسان بوالذیه الله یې مون وسیت کړ د انسان ته په حق د مور او پلار کې ارست راځي حملته امه ګر او ذل رامور د وهنن علاوه وهنن په یو کم کمزورې کې د پاسا د بلی کمزورې نه او فسالو فی عامین او بیا جزاکول د د خوانه په ذو کال کې او سیت ذا انشکر لی چې ای بندا اول زما احسان اومنا ولوالدیک او بیا خپل مور او پلار احسان الى المسير بیا راځه بستاسو خبره پوره شوخه ما تاسو ته راتلل چې بدلی زره در درک ما وان جا حداکان او کدهغه مور په لرزور لګی پتاوان دي الان تو شرک ابي چې څه زما سره شرکو کا هغه په کې اختلی کنه واستام ځان سره مرګ لري کوي درما شوم واخله زو زیارت لا واینا چتهم شر کو کما سلامال سلکبی علم هاغه نشته تعالی را پغی باندې صدلیل فلا توتهما د پدی خبره کې وا د مورو پلار پلان نه مانی حق کې نه غنګاری کې نه واسوحه بهما په دنیا معروفان امر ګرتیه کوا د دې دواړو سره په دنیا کې په بجایز طریقه جدا کېږه ته نما ته خدمت نه ځان دنیا کې وسره جون تیروا هو په دین کې به امر ګرته یامه کې دین کې وزن له حق پرستو ګوري کلي لري کنيز دی کدا کې قبل کلي کې هغه سره تعلق ساته وتوی سبیل لمن انا و الایہ امر ګرته یا د طرق او دلارې دغ چا چله ما ته را ګرځې س و سلی پورې به نن خللی چې سلی پورې خې چې بسمانو لیکلی دی او اوس د ما پرې د سله من انا بهویل د ش تقلید نهشته د هغه د اوصو تقلید دله مرجو کوم بیا ما ته ستا سر راتل دي فو نبیوکم بیما کنتم تعملون خبر بکم تاسو پا حقیقت دا غی عمل چه تاسو کرده ده و خبرتی نئے بس عمل دی کرده بیا و بیائی تپوس نئے کرده اللہوی پا, پا حقیقت با خبر کم کنه چه قبول شیده کنه ده یا بنی یا چې بچی ازما انہا انتکم اسقال حبتن کچریوی داتا ته عملستا پاندازه دی یوی ځانی من خر دلیند اوری دوری د ځانې مری فتکون فی صخرتین پس ویځا شرطه په غټه کې دننا او فی سماواتیا په اسمانونو کې او فی الارض او یا پزموکا کې یاته به الله الله نشی پټې دي دیو زراوم اللہ بیرا حاضر کی ایسا کتاب بکی کنا اِنَّ اللَّهَ لَتْوِیفٌ بیشک اللہ خبر دے پڑی رو پٹو سیدنو باریکو سیدنو او خبردار دے پخکاراو باندې اعمال و تخیی یا بنی یاقم السلات اے بچی ازما زو اسمان زلہ بانگی ہوئی منز کوا و اولا اقذى اول توحيد دا. ايه بچي ازما پابندي کو ضمان زو وا امر بالمعروف او كما خبره چما تا توکلن خلق تے دعوت جاری ساتہ تبلیغ کوا ونا ک خلق تے توحيد ونان المنکر او من خلق دے شرک او کفرنا وا صبر علی ما سوا بک اخڑے ر گرانہ الله صبر وکه کنا لا صبر ولذل علی گله اخروغان له خنه را لی گله صبر کوا په هغه تکلیف باندې چې رسیتاته په دې مسئله توحید کې ان ذلک من عظم الامور یقینا دا کارونه ډیر د همت ولو خلقو کارونه دي چې انبیا او اخلاق وتہی ولا تصعر حدك للناس او مپرسوا تندې خپل لپاره د خلکو تا وسرا بیا سکینی څنګه ناخلاق نا صحیح ساته چې خلکو سره راضیه کینی ا مصله او تا کوي صحیح ساته توازو ته وي ولا تمشي في الارض مرحا او مګر ذا فزمکا فمستيسرا مرہا کې دا ټوله شیطان نه غومره و دا ټوله رواجی سې زونه پکې رال ان الله لا يحب كل مختال فخور بشککه چې الله نه فخي هغه څوک چې کې غرور دي او په هغه کې تکبر دي غرور هغه ته وایي پل ځانوي نه بل څوک نه او فخور اږي ته چې خلق باندې لوی کوي سپکوته د الله نه فخې دا زه اخلاق رساته معيشت وته کوي وقصد فی مشیکا پل سادر سره په غزاوه میان روی کو په خپل معيشت او ژوند کې ښا قرضونه بزان ماړه و, و وغلوذ من ساوتک او دا مجلس عدب داره خقه تکا بازی آواز پل ها بازی آواز اوچت کوا چی بانگوه چی تلاوت که نا اوچت کوا خیر ده و دا نور آوازو نخقه تکا انا انکر الاسواتی لصوت الحمیر بیشکا بد او ناکار په آوازونو کې آواز د خرده زکر دي. جدیر رڑتے کنا خواه دا اصول بیان شو عقلی دلیل نه ذکر کئ عورت کی بباطل الم تروا ای خلق تاسو نه ګوره ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض جبې شک الله تابعدار کلی استاوځه پاره هغه چې پاسمانونو کې ست پاس دی یو گا چې بزموکه کې دی و علیکم نعمه او پر کلی دی په تاسو باندې خپل نعمتونه ظاهره ته او وباتونه کاره کار دي د بدن دي سرګي غوګناو غلاتول ظاهري نعمتونه او کاغ پټ دي چې دی فکر دی سمج دی ذهن دی او صبر دی او تحمل دی دا ځواننې ومتونه تاسو لپاره کړیږي. وامینان ناسه. لیکن بعض زخل کو نام یجادل فی الله هغه څوک دی چې وڅ پوچا. جګړې کیداله په توحید کې بغیر علم او دلیلو مور نه شته. تاسو شنو کو نوې مشره اندازې بغیر د سائلمنا او د عقلنا ولاهذن او بغیر د سو نقل پخوانو کتابونو نه حوالہ کتاب منیر او نو کتاب روحانه د قران پښان هیڅ وسره نشته اجازه ریکي وای ذاکیل لهوم تبیعو مان زللا او کل چویل شدیتا چرشه تابیداریو کې دا دی جلل سنا ذلکڑی دی قران دی سنت دی نه ذلکڑی صاحبدار اې قالوا نوائذ بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ننهمبه نمون مشران شته کنه آکابر مون به تعبیداری کو دغه طریقې چې مونږ مونږی پاغه باندې خپل مشران یې څلۍ څنګه دی مونتیږي کمزه کې ناس ته ما وجدنا علی آباءنا چې تا دا مقابله ده غنخه یو په قران او سنت یوبل په مشران دي واسطه ده شیخ او لو کنه شیطان یذوهم اله عذاب السیر و شیطانم غرقې ګورې ښا اگر که شیطان دعوت ور دیل شیطان غټ پټ کېواله تسبیح او سره دي اولار ده میراب کې او بیان کوي ښا او خلق جهنم تراب ولي كلا شيطان په صورت د انسان کی کنا اگر که شیطان دعوت ورکي خلکو لرا په طرف د جهنم بقر کي امويو كناي كدعون ال النار او من يسلم وجهه الى الله ايغه حواله کو او خپلتو المعاملات و علات و هو محسن اوی ده تابدار ده سنت دو خبری دیمو توحید و سنت فقد استمسکا بالعروت الوسقا پس ده انی و لاغ محکما داوی ما تیدل نشتکنه ویلی الامور او دی اللہ تا انجام دیده طول کارونو دا خواه سوک لخوا موحد انسان و من کفارا او چا چن کارو کو توحید او سنتنا فلا کا کفرو تابان سبوج دي هم جن نې کیتا لالا كفر دتو پیغمبر تويخه که سو کفر کین تبان نغم جن که پاري باندې د غم خلق دي بل خبره کا اگه چې جګ کو فر نو غو م جنن کی تا لره کو فر دغه او خلق پدې مصیبت تخته ده دمر کافرانو دنیا نه لاله دورا خلق کافرانو مرشه وای راټینګې ک کنه ها پدې مصیبت تخته ده او الله پیغمبر ته وی چې دا غم مکو دا حرام ولي منو شي دی او شي نه او حرام شي کنه الینا مرجعهم منتاده دی راتللی فنوب بهم بما عملو خبر به کو زی لره په حقیقت دا غي عمل چي دی کوي دی. ان الله عليمم بذات الصدور الوي کار خو په کې دی وکنه ښه تاسه څنګه عقيده وروره بيشکه الله پويږي په خبرو چې بو سينو کوي ها د دنیا کار ته مګوره چې جاه او جلال شان او شوکت معاله دولت نه نه نه حضره انډستري دن لیکارخانه جوړ کړې دي نمت ته هم دا همونګه سکه ورکو دی لږه غونټې په دنیا کې ثم ننثرهم ال عذاب غليظا او بیا با کش کو لره را لې کاغو عذاب غړتا لري درنګي وای خ ولئن سالتم عقل ذلائل کته پوسو سو کې د دې مشرکانو نه مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ چا پیدا دکړی آسمان نو زمګه لې ګولُنَ الله خامخا وی چې پیدا کړی دی کنا قل الحمدلله نو ته وای چې ټول صفاتونه د هغه دی کنا تبہ کې بیا دا سمانی او سنمانی چې څنګه دا صفات ته نو ټول صفاتونه د الله دی کنا سلام رازوم جوړول شي ساکاروم سمول شي تان قاموم لري کولی شي دغه بل پاري بلک اکثر علماء عالمون بلک اکثر خلک نه پويږي چې توحيد نه منيني او الله ودان نه پوي قما قله لله ما في السماوات والارض تاخيد او ساته خاص دالذي چې بس وان نو کې دی او پزموکه کې دي ان الله والغني الحميد بېشکه الله چې دې ربي نیاززه او ستايلې شوې ده او علمي وګوره ولوا انما فی الارض من شجراتن اقلام بالفرض کچري شي اغاچ په دې زمکه کې دي لو وننا اقلام دا ټول قلمونه شي والبحر یمدوه او دا سمندر دغې د پار سہی شي من بعدی سبعت و ابحرن او بست دینا وصم اندر نوری شی علی کلکی جی چال علیک ورزی ما نفدت کلمات اللہ ختم بنشی صفات دا اللہ دا اخدای او د توحید ان الله عزیز حکیم بشک اللہ دا بردست ذات حکمت والا ما خلقکم ولا بعثکم ندې پیدا کلس ستاسو او بیا ژوندون تاسو پص د مرګ نه الا کنهفس واحده مگر پښند پیدا کولو د یو تن ان الله سميع و بصير به شکل او ری ذن کې دی او لی ذن کې دی الم ترا تن ګوري ان الله یولج الليله په نهاري به شکل لا نبا سید اشپا پورځي کې نرزلو یشینو ویول جن نهارا پی اللیلی او ننباسی روزو پشپی کی انقلاب اللہ راولی ظاہر کیم او باطن کیم وصخرا شمس و القمر او تابی کری دین ورس پوگ میں کلو اجری الاجلی مسمع اری و روان دی ترغ وقت و مقرر پوری وان الله بما تعملونه خبير او بيشکه الله است پس معلوم بندیم خبردار زم چې دا ټولر سوت معلوم دي کنه استاد عملو عمله ته معلوم دي کنه ذالکان دا ټولي خبره ثابت دي شک په کې نشتا ولی بان الله هو الحق زکه چې الله ذات شتا دا باوجود کې شک نشتا به هرڅه زکه کې فانا ما يدعون من دونه الباطل او هغه چې د مشرکان او تاواز کینو نشتا نشتاواز کئ الباطل معنا څه فنا چې سینه ته تاواز کئ ون الله والعلیو الكبير او به شک الله او چز ذات ته خپل صفت کې او د لوی قدرت کې عقلي دلیل الم تراتنگورے ان الفلک تجری فی البحرے چدا بیڑے ہو کشتے چلی گی پا دریاب کے بنامت اللہ دا اللہ پا فضل سرا لیوریکم من آیاتی دید پارچی اوخی اللہ تاستاق پا القدرتنا انفی ذالک لآیات اللہ, اللہ کل سب بارن شکور بے شکا پا دیکی دیر عبرت نجیم و دا ډیر صبر ناک دی په مصیبت کې او ډیر تابیدار دی په نعمت کې ویزا غشيهم موجن هوبې صبره خلقدار کله چراګیر کړي مشرکان لرا توفانونا د دریا وو کزللې په شان دوړیزو دعو الله مخلصین له الدین هغه په ترټ په کړه شي او د دو تو د وخت خبره راکاره شي چېغې کې اللهته په داې حال کې چې خلال کې اللهله را بال نه پهله معه جاېلهبرې کله چې خپیولې په موککن نه خلاص کې الله دي ل را و چې ته فمنو مخته د چر ته چې کلک پاتې چې په خپل ته حیدبان پې خلاص باندې او مع جهدو الله وین کارنه کې زمونږ د دې آیاتونو توحید نه الا کل ختارن کفور مگر هر بیلوزه او ناشکران یا یونس تکو ربکم ا خلقو یرو کې ز خپل ربنا وخشه یومن او یریګه خاص کردہ د ورځې د قیامتنا لا اجزی والد ولده چیس پیداوارن کې پلار زیتا اولاماولودن هو جازنا والدی شیان اونا غزی چبچکی خپل پلار لره نو زره फायदा نشي ورکول نه معناو کو چې لیا تجزی نفس عن نفسم چې دا نفس نفس نه مراد لري نفس نه دا دینځ دی نفسونه اولاد او مور او پلار دی फायदा نشي ورکول نور ان وا الله ح شکهواده الله د قیمت رشتتیا ده پهلا تغوررن نه کومل حات دنیا نو دوکن کې تاسوره د جون د دنیا ډیر خلک دوک کو د یو دو کمار دی ولا غوررن نه بالله غور او دوکن کې تاسوره په الله باندې هغهشیطان چډیر دو کمار دی اړیر کھلاڑی دی خلک ډیر دوکاګو او خاص په الله باندې غواړي ښا انور ډنګ ډنګ خواغه چاته کوي چې دغه طاقتونه شي په چا باندې نبي ادی په لګي نور هغه هم به حمله کوي په توحید باندې ان الله عند علم الساعه بهشکه الله ذات هغه چې هغه سره د علم د قیامت وينزل الغيث او باران وری چا تعلم نئی ویعلاو ما فی الارحام او پوئی الله اللہ پاگا بچو چې چپگیڑو کی دی اس وقت خبر او ما تدری نفسم مازا تک سی بغدا او پوئی گی او نفسو چې دی با سباسکار کوي او ما تدری نفسم بی ای ارض انتمو انه پوی گهیس یا نفسو چه بکم از مکم امری این اللہ علیم و خبیر دخو یو اللہ دخوا چه در خبر ده دا ام دادی پینزو مغیباتونا اور سر در هر سنه پو در پرس بانده و خبر دارده